Това беше третата лекция и третата идея Мъдростта на бойните изкуства, продължение с Мусаши. Смъртта е наречена его, а същността е наречена свобода. Истинският воин не е просто боец, той е тайна от ядрото на истината. Ако си спомняте ония случай с Али, племенника на Мохамед, когато иска да посече един от враговете, онзи го заплюва и Али оттегля меча си и не го пробожда. И той му казва, защо постъпваш така? Той му казва, аз не убивам от слабост. Аз обичам Бога и служа само на Божията воля. Обичам по Божия воля, а не от слабост. И този човек приема Ислама. Егото винаги умира, защото върху него я няма следата от истината. Ако съзнанието ти е в истината, враговете вече са победени. Нищо не може да отклони този, който твърдо е избрал да търси истината. Предаността на истинския войн е отвъд живота и смърта. Тази преданост е по-дълбока от живота и смърта. Този воен има в себе си най-древния меч, наречен Духът. Войнат на истината има, казва му Саши, хилядолетни очи. Ако имаш сила без Дух и Истина, то тази сила ще ограби целият ти живот и целият ти път. Войната на истината има по-бърза бдителност от всички рефлекси и инстинкти, съществували някога и сега. Този войн не разчита на инстинкти и на рефлекси, защото истината е по-бърза и ги изпреварва. Откри истината и злото ще умре. Който воюва без истината е обречен дори при всяка победа. Пак ще повторя. Който воюва без истината е обречен дори при всяка победа. Само истината умее да създава тайната сила. Който не търси истината в бойните изкуства, той ще получи само дисциплината. Разбира се, и това е нещо, ще помогне в други животи, но той ще има една гола дисциплина. Егото е крадецът на твоята душа. И за това си е създал меч. Мечът на истината. Животът в егото е живот в мрачна земя. Егото е коварен убиец на човека. Но този убиец не е войн. Той е само боец. Твоята дълбочина е войн и трябва да го победиш. Срещу безмислената сила на егото трябва да изпратиш Безмилостната сила на истината. Егото винаги ще се завръща в смъртта, защото то никога няма чест. То никога няма достоинство. Истинският воин знае защо истината е скрита. И Мосаши Саши казва за себе си. Аз бях страшна сила, има случаи, когато той посича стотици хора по време на война, където го викат да помагат, тъй като искат да заробят неговия народ. Той не помни въобще как се че. Той се превръща в вихър на истината и не помни колко е убил. Безчислено те го правят водачна армия, както и да е. Това е страшна стихия и когато чистотата се развихри, когато Бог ти позволи, защото Той трябва да ти позволи да станеш стихия. Така е действа му Саши и в случая тук казва Аз бях страшна сила, която служеше на истината, но не знаех доколко съм достоян за нея. Истината е изящна, разбрах и смъртоносна. Без истината и да живееш не си оцелял. В истината е пътя, а в егото са победите и загубите. Егото винаги ще живее с лъжата си, а мъдрият винаги ще живее с същността си. Егото държи на своето си до смърт и всякога придобива смъртта си. Егото е без развитие. Това е стария живот в лъжата, живот в който няма достоинство. Дори когато има поклон, няма достоинство. Както ви казах, някаква фитнес програма. Егото е родено, егото и родено, и неродено, все е умряло. Тоест няма значение дали такъв човек е в този или в онния свят. е все нещо умряло. Защото то е без истината в себе си. Когато обих много хора с его, Знаех, че убивам мъртъвци. И наистина прозрях, че много мъртви са в света. На все едно ночи живеят, минават заживи. Те не знаеха, че бяха умрели. Човек с его е всякога провален. Защото той е в конфликт със себе си. Какво нещо е егото? Стария паднал свят. Учителя го нарича остатъци от старите цивилизации. Застоят на миналите цивилизации. Егото вижда заблужденията и все повече се заблуждава. Войната вижда истината и все повече се самоусъвършенства. Срещнах велики духове на земята и нямаше какво да победява в тях. Те бяха победили себе си и аз дълбоко им се поклоних. Те бяха победили себе си. Това беше за днес. Другия път ще продължим.